سلام علیکم سلام علیکم اوایا پر او د دې آداب کی آداب پھر راجوی یارت سلام و و یعبور واربور کئی نو مسلیم سلام کڑا دسلام جواب دین ور کئی یا آدس وجہی اتنجا کئی مسلیم سلام کئی نو سلام جواب دین ور کئی بزر الماجود کې دائم میمه ابجنګ رحمت الله علیه نه پاشار کې سو مواقې دا مواقې د سلام نه ختیب خطبه وایي چې مسلمان سلام دې دی داوا جواب نشور کولی ختیب خطبه کې نګاره محدث حدیث لري نمسالم له پکarne دغه پداغه واکټه السلام علیکم ذهن خرابي حدیث دی ووري او جوابي شوار کوله نلګري تکرار کې د سبق د سولم نه د سپېڅې تکرار کړي د اجه څه تکرار د دوپاره تکرار کړي نمسالم سلام دین نه کړي زه دته خپل تکرار کله یاړې حزن وبا مشوش بېشي د یو شای تعالی قران دا قران لولي تلاوت کي نبل لني دي پکاره شاہ راجي السلام علیکم مؤذن اذان کي نمازین اذان کې قاری خپل تلاوت قرات ختمه دا جواب د پاره دلته مؤذن اذان خو واسه کي سلامون دي نه کي هر څو مشغول دی دا ازان جواب دی الله اکبر الله اکبر دیوې الله اکبر الله اکبر او سلام علیکم زنه شر جوابره هغه باندې باندې حالت کې سلام دې پکاره دلته جواب نشور کوله دا رنګي باه سی بیا ته باندې سلامونه جنګي خالص د فطری جوړي پر دې زنانه دې السلام علیکم ټلیفون وکي دا نااروا عمله دی سبب د فترې ده نن سب ټول د په موبایلو بانې دا فتن نه پهریبانې شروع شوي د ځال کارو د ژنوکو یوبلل ته سلامنو کوي او خبر کوي تار کوي وختې سلام نه د په کاره دغه چې کشف او را یو سر د اوور کولااو نبل راژي او سلام کوي وفت غوت اشنع یوسه د سماعت نازري بل اج سلام کہ السلام علیکم دا نارو عمل ده جګل ذکر کې په شعر کې بذر مېوت کې هغه شعر نقل کړی شان کړو رحمت الله علی او شانی که سره اتند نداء د اوقات کې چې پدې کې سلام نه ده پکار په سلام نه ده پکاره نو دا, دا سلام جواب هم نه کوي وعلیکم السلام الرسول جل یاریت سلام او یبولہ وروبل تناز دے استجابت تناز دے نم سلم سلام کر سن جواب دغه وخت نه دی ان ناس یان مرقل مر رجل علی نبی صلی اللہ ی رسول <سؤال> تی چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې وو هو یا بول در عليك ته نبی الاسلام واړه بول کل فسلم علی او سلام وکړو او نبی الاسلام جواب ورن کړو کنه دا مقدسه دا چې څنګه چې تم زده د عظمت کنه د مسلمانو سلام بیل وتاره او که سلام وکړو نو جواب دښتې پیاد لهارا غرزه قال <سؤال> ابو داود دیه رواد که لغانه جمال شو. انا تفصیل رواد جگرگی امام ابو داود رحمت اللہ علی فقال ابو داود سره نبی اسلام بالکل جوابه نو کرده. کنا بعد اتا بعد الوزیو نبی اسلام جواب کرده. انا دا رواد که جمال نده اجمال دوایت تفصیل کئی قال ابو داود تارا امام ابو داود رحمت اللہ علیہ قال ابو داود رویعن امر وغیره ان النبی صلی اللہ علیم تیم ماما تیم <متحدث> مکڑا سم رد <متحدث> علی رجلی السلام بیاد شگل جواب ورکڑا اول آغا قسین وطنو نبیل سلم زرزر تیم مکڑا <متحدث> نبیل اسلامی بو علیکم السلام او بیر واشک راځی ما خوندره چې د الله ذکر شي بغیر د طاعت دی وجه ما ته جواب ورکړو دا متن شو د دې عزیز پوښجباندی امام طاهر دی رحمت الله علی استدلال کوي په باندی سجده باندې چې د یوشي یو یوم قضا کیږي یو عمل قضا کیږي لا علا فائد اتن نا اغده پر اتنه من پر اتنه یقا ده اشتغال بلوزیوی نبی اغا وقت ختمی بی وست مسلم سلامو کراوزا اتا جواب پس ورقی نده جواب نده اغا وقتی جواب ورکل واری وست او دست بان اشتغالا وصل بان اشتغالا نبی اجده ده اغا مسلم سلام وقت ختمی نبیه الاسلام زر زر تایمومو فرمایی او نبیه الاسلامی و علیکم و سلام امام تعاوی رحمت اللہ علیه فرمایی جنازه حاضر شو او دا سر پخپل والین اند والید و مجد نره والید و مجد دن آغا ملی تارولی شید زمان بلالت زمان دی از افدست کم از زمان راکروب بولی جنازه بنا پولی لیکن والید و مجد دن پخپل نره انا مريد جنازه انتظار نشه كه ده زرزره از دست كه يا هو جنازه گارديش جنازه ده فوچا لتر تكبيرات زرزره تهميد كه جواب جنازه ديوكي خبر پوشوي زرزره تهميد ديوكي او جنازه ديوكي صلاه عيد تا اخترموز تا اخترموز قد اشتغال بالوزير تا اخترموز بفوت ديوكي او دا اختر مجده قضاء دلاله اغبر قالت جنده اجاب اختر راشي اغره اختر كي اغره مزباق دا اختر مجده شي ايشي متاهمون ديوكي او مجده عادرشي زيقناه اي لا فائجات انده امام تعالي رحمة الله علي دي عدث من استدلالكي اي مسلاسه دلينه داقائم کجنه دې مصطفیږي له فوټ دي شه دفتر مصطفیږي له فوټ ديږي تهوم کار نه په بل کې اوذ سلو نقار اکبر پوشوي نری عتیس باندې امامه طهوی استقلال بالکل صحیح دي او بهتره ماله دي امامنا جرحم الله علیه عذر پرواک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه تهوم ګړکه په هغه هغه دک ابو نووی نبکلی که ابوناکی دلدانا دیره دیره سحراکی خنوک کلی که خام خایی دس کمزا کلیشتا جا که ای او کاغاکی اوبو دیره باشوی امام ناوی رحمت اللہ علی دا عذر حجر قابل ایلتفات ندی امام تعاوی خبره دیره بیتره دا حجر نظر در لا الافای دلی نبیاء لکا صلاة الجلازة صلاة العیده فهدى عزيز وانا استدلاله كده إمام تعوى رحمة الله <coughs> <تكلمة> عليه <تكلمة> مطالعه شواء مطالعه فى حكم ده تقرار كده ملقل كتاب قولي نبل سعي رضي السلام عليكم نمطالع خرابه ندفقاره تقرار ومطالع يوشهده <تكلمة> لأ عن المعاجر بين القنفوز بس آغة تعين شدراوي دا سوق جنبيه له سلام او سلام وکړو نبی اسلام بیا تایمه وکړو دروازه ثاني کې د هغه می ته ځي ورګړو ان صلی الله و وجبوا فسلم علی نبی اسلام جواب ورن کړ حتا توض سمعت जरा الی فقل کاریتو ان اذكر الله تعالی ذکر الا علی طهر او قال الوقال الا على صالح ما خونا بنذكر وعليكم السلام مگر تو عرب بنذكر ما تيمو کړو او داس می کړو 15 کې کتاب ز خیانت بنذكر ما د سلام نه او د کلي اسلام الله تعالی او محمد صلی الله علیه و آله صلی الله علیه و آله صلی الله علیه و آله صلی الله علیه و آله صلی الله علیه امام ابو داود رحمت اللہ علیہ کل یو باب ذکر کی دا انروس تباب یا حدیث ذکر کی دے ما سبقہ خلافی تشریف دے زین دے علماء و دے معسلین کل غوائی چی جواب کوئی لکسو جو گئی فی رجل یا سکر اللہ علا غیر طورینا الله يا ذوال بغیر داودس نه بغیر تعارتنا عمر ممني نه عائشه رضي الله عنها فرمای کان رسول الله سم یذکر الله عز وجل نبی الاسلام یا ذوال لاله على كل احیانی ہر حالت کی اللہ ایتو ہر حالت کی اللہ ایتو ودایتی سماصحاب خلاف ماش السلام علیکم نبی اسلام جواب ورکره ا سُو پرشنبیلی اسلام تمن نو کړه او د ساو کړه او ساو عمره سما چې نبیلی اسلام یسر الله عز وجل علی کل احیانی دما سبق خلاف نو ګنج جوابونه دې یو جواب ده اغه عزمت ته او د رخصت یا دول د الله پاودس بنی عصیبه یا دول ذوالجلال بغیر دعوت ازنا رخصتونو بغیر دعوت شما لا يدلكي از دسني هم ده مسالم ده سلام جواب كل شي وارك مسالم در رخصت ده از دسيني بهتر شي يا ذا يذكر الله ذاكرا يز يز, زاکارا يز زرابانا ديك فرغ مظموم ذكر در بلذت بالقلب يذكر الله عز في كل يعياني هر حالك الله. النبي الإسلام الله يدوله يعني ذكر قلبي يا في كل يعياني دا زمير مجرور جل ذكر راجي يا دوبا نبي الإسلام الله لنا في كل يعياني يعني في حين ذكره وقت الذكر کې الله بيعدل حالت الحدث حالت عتبت عورت وقت الذكر نه حالت الحدث حالت الذكر حالت العادات حالت كشف عورت دا حالتونه په بعده ذکر لري واځي لکه دا د کینار کې د کشف د عورت کړي او د یمدا یا د کشف د عورت کړي رب یاده موخه د ذکر نه درته یذکر وكل <سؤال> احیانی یعنی شي حین ذکر نبی اسلام با الله یاد او حین ذکر کې او حین ذکر کې وقت طهارت دا او په عزيزي انا هذا المباركه الذي صلى الله عليه الخاتم يكون في ذكر الله تعالى يدخل بالخلا ګوتا را چې پوهیږي چې د الله ذکر دې کتاب چې را تعویذ دې هغه الله لم ذکر دې پر کې نه ردی تعویذ سره د دې خاتم سره د دې کتاب لري سره متن استر د نکھی دې شګنی شګنی دې کې دا مسله ال خاتم يكون فی ذکر الله عز وجل به ذکر صفات د ذکر ده د خاتم ذکر ذکر په خاتم کې نه او نقش دل کې شوي لیکن ان نقش دال و ذکر او تلا فجر شي واحد ال خاتم یکو فی ذکر ال یدخل بالخلا داسې کو دا چې باغ د پا کا ذکر در الله دی کلې شو دی بعض کوته ېلادي لکلي له اللهبي کاپ ناب ده کتاب جیب کېي نو حمام نه حمامته تللی شي دا لک مشکل ده توی غواړي پارا تمیدن زیو مقدمه زکر کم اغدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلا ارادا و فرمان چیزا خطو نلکم دعوت پا طور بانی کافران دا بادشان رو دا منگور و نبیر صلی اللہ علیہ وسلم دا کافران و بادشان چی دی خط قبلی چا اغا خط بانی مور لگی دی مور پا یو خط بانی نوی ناغی قبلی نا نبی علیہ السلام تسلابو له دې ګثي جوړا کړه پر مين ذابینا تسروګ ته جوړا کړه هغه نبی علیہ السلام تسروګ ته جوړا کړل ملګری چې څنګه نبی علیہ السلام وکړه چې غته جوړا کړو تسرو نه غیب غته جوړې کړو تسرو جبرائیل علیہ دا تسرو غته استعمال لريال پر حرام دي د زنانو پر جای فَأَلْقَاهُ نبي الإسلام ها قُت وغُرْضو ذكي شامرنا نشى نبي الإسلام ها قُت وظلنا صحابا اقتضاً بالنبي صلى الله عليه وسلم اغي مخفل وغُرْضو بيا نبي الإسلام قُت جوڑا کرات من واراقب دشبينو ذرو او صحاباً بيا قُت جوڑا کروه خدا قُت نبی نبي الإسلام دا غميل عندي Muhammad Rasulullah daqotar mawru sallallahu alaihi wa sallam da'a liqiu dejeke Muhammad dejeke rasulu ish Allah auqut wahal bay daqot rajahana Muhammad bar rasul Allah pa sallah Muhammadur Rasulullah daalik liqiu da'a kutana bil salam maw putori semalu داغوتا نبی الاسلام تو سلام نبی الاسلام تو فاشو انا داغوتا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھا او بوکل رضی اللہ عنہ فاشو داغوتا بیادر عمر رضی اللہ کو لاش کے بوا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فاشو داغوتا دشمن نزلان خلاص کے او بیا یو کوئی دا چاغت بیری حدیث آره دغه د جرات د شمان رجلانو ردونه اوسنه آره بیره ارستو ورغید ډیر کوشش وکړ وکنه ست دا چړې کوڅړ لکه مېلا و نشه متارید د غدای د نبی اسلام کوشش یې جاول نبی اسلام د سرغوت جوړا کړل دا شمان القا او د سرغوت ورغورولل بیا امر الله تعالی د دې شنو غوته د زر او غوته اسلام جوړه درانه نبی اسلام غوښتلې هغه غوته خو د ابوبکر او عمر د عثمان زنه په واسطه بیره لې غوښتلې بیا هغې کوشش کړی هغه مبارک غوته بیا ونه منته تا پاتې شئ شو دې خبره پور شوې اوس حدیث بها تمی اربع الکرم انا د مصنف شیخ ده نصر بن عاری انا بيالين انا شي عن حمام عن, عن ابن جريج ابن جريج او تشاورده رو کې انه حمام لا حمام عن زواري عنان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء نبي الاسلام براده او کړ کلي ستدنه کېدو وذا خاتمه اخر كتبه خدا بار به کې خدا زمعلم با دا شوازه مطلوبه ثابت شو خاتم يكن في ذكر الله حمام تدن ورل نار وارد تعويذ وی تدن ورل نار وارد او شوی کتابی د دعابانو کتاب وی تدن حمام دورل تد نار وارد اغه بار دا د اد به به خلانه خلاف دی اد به به خللا کېګ د محرمونه قآ دی حديث دی کتابې دی دله نوم دی هرته جبارې خدل به غواړي موبایل کې په کې شریف دی قړان پکې دی اوبار م کې دا د خلک به فټ هغه منکوچ نه دی منکووش کې خبره کوو خبره کو اگر بٹن ونی غوټ چاږي کې چې نه ښه نثارې اگر بٹن ونی بیا حرفونه پکې ښکاري موبایل څنګه ورولې شي ته خدای تعالی کتاب دا د ننې جوړې موبایل دې څنګه ورونولند بالا مې پدې کې یاد شر شر ولکې ستر پاجي اقامتې موبایل په یاوی کې کولای نه دېڅ پکې جواب شي نو قرأه قرائتونه ته ترجېلې دي عادي پګې زبتی اغمان خوش نئی پاگئی گئی اغمان خوش کئی گئی بٹن ونی بیا منخوش کئی گئی یعنی اغم مسلوک محب مسلوکی سر جمع سلمہ ابدا حدیث ثابت شو اسقال ابو داود حازہ حدیثا منکارونا امام ابو داود رحمت اللہ علی حدیث منکارونا ولمنقر تعرف يعني السقوم وإنما يعرف عن ابن الجريج مشهور رواية ابن الجريجنا دامت الندر هذا اليوم بالمطن الثالث وإنما يعرف عن ابن الجريج عن سيارة من السادة دا د دم... دا ابن جوریجنا برا مسنسو که آنس رضی الله عنه انا النبی صلی اللہ, صل اللہ اتخذ خاتمان من ورق سمال قاہو مشہور رواحة دا ابن جوریجنا دا چنقل کئی زیاد سات عن زواری آنانس انا النبی صلی اللہ اتخذ خاتمان من ورق سمال قاہو نبي اسلام السلام کو ته جوړ زرو بیا نبی اسلام السلام هغه کو ته ورغولو متن دا دی آب ابن جریج متن بدل کړ بل متن جوړ کړ څنګه متن جوړ دا دا حمام قانون نبی سجد داخل الخلاء خلا و ساقاته هو هذا تغيير كلمه دا عم نه سختهغلې شوي ده یو په متن کېغل وکه متتون ح سته غذا خاې من من و قار کا دا دغه په ځای پې عمان بول کې ده ضا ته خلل خل و خې م یو مت نه بل متې یکو دا د ع سختهغلې شوي ده دا. دا وام دی غتي ده د ع نه ف متن کېغلتي ده خبر کو شو امام ابو داود دا ویل غاری د حدیثه منکار ده زکه مشهور حدیث دا ابن امام نشراغله دا دغه ابن یوری نشراغله هغه مشهور حدیث ده چې دا خاتمن من تابت دا من ورات ثم القو احمدن فزبر بل متن جو پر زیاد داخل الغلا خلا و خاتمه فإن همام نيو غلطي داوشو متن بذل قدر يو متن بذل بل متن جو دا ايو دوهم دمسانك شيخو نصر بن علي عن ابي علي الحناشي على عن همامو عن ابن جلنج و عن سوالي عن آناس فسا مشهور سند دايت راجي قال ابو داودو و انما يورفدني يورجه ان زیادنی ساده انی زاری عنانت ندما شود د زیاد کر ساده او کته د پکی واستي حذف کړی دا ها دا وهمن یو امرغه په متن د حدیث کې او بل وا امرغه په کې واسته د پکی او همام واسته پرلیدا واسي کړی دا دا دو غلطه و شوید. دو غلطه و پواجبانی امام ابو داود رحمت اللہ رحمت اللہ رحمه قال ابو داود حاضر حجیث المنکر و نا؟ خبر پوشوید. یعنی دی ابن جوریج نام مشهور رواسطی متن تراغلی. امام غلطی و کناغم متن په بزیبنی بل متن راڑ. او بلد امام نام مشهور رواسطی داد په واسطی داد و زیاد پر سعد داد عنی زواری. او ده واسطه حضف کرده ده وجه امام ابو داود فرماید او ده حضیث منکارونو خبر پوشوه یعنی امام ابو داود رحمت اللہ داوا هغه اگر دعوه ثابت شوابه ده دو دلائره باید ده متن ده حضیث که غلطی شده ده امامنا او بلا ابو واسطه سند که غلطی شده واسطه پا کیوا واسطه حضف کرده زکر قال ابو داود انم او ده او د دی و جنا د امام عبدالرحمت الله علیه تقاول پتاه ک شلقات در قطنی و غیره مون دغه طرف ته تلری چې د حمام د روایت چې د روایت منکر ده امام تر رحمت الله علیه د روایت تحصیل کړي دا روایت حساس ده دا منکرنه د بلګې د روایت حساس علامه شان پوری رحمت الله علی په بدل موجود دی دا امام ابو تاود رحمت الله علی خبر نه دغه غړې بلکې د امام تلمیذ خبر اخوغه کړل دا حدیث منکر نه بلکې دا حدیث حسن دی امام تلمیذ رحمت الله علی تاسین د روایت کړې وی ګره وجهه ده دا درس د دا منکر تعریف وصول حدیث کې ویل دی د تعریف یو حدیث د منکر دا تعریف او علم اصول ته منځ د کړي اصول حدیث کې یو راوی متهم بالکذب شدید د او د شکر اوی مخالفت دی د منمن کر وو یو راوی دا چې ډیر متهم بالکذب کتب سب ضعيف دی او د شکر اړوی مخالفت کوي د تا منکروي دی د پاول یو راوی دی چې د متامل کذب دی دی کهزور دی او د شکر اړوی مخالفت کوي یو غلط دی که یو غلط دی د څو تاریخ کای د منکر او دل تال همام رحمت اللہ علی دی همام دسعین راوی دی دی تصیبت منکر وی عجبہ انطاف دی دا خود بخاری دا مسلم راوی دی دا منکر خوینی دی چې شیش آغا راوی شدید الزعف منتهم بالکذب هغه دا شکر آگی مخالفت کے یا مخالفت کے اوگا نکی نا قول پیتا منکر تاریب دا دارد دی دا او دلتا او مام رحمت اللہ علی داخو دا ساہینو راوی دی متحم بلکسو کم زکر دی دی خو انتاعی سکر راوی دی دا بخاری دا مسلم راوی دی نددر وایت تا تمنکر والی وائی او خبر پوشواج دا پوزور تا اوکری دا دو متنی دی و دا دو روایتونی دو متنونی دی دو روایتونی دی دو متنونی او دو روایتونی دو ساندونی دا دیدی حمام پروایت کی واسطه نشته واسطه نشته او دا دیدی د معروح روایتی ملجونی د زیاد بین ساکی واسطه ایشتره ولی دا ساندونی دو دیدی مطلونی یو متن دا د نبی اسلام د شپنو کوتا یو راغرا فالقا هو فالقا هو اول متن دا د نبی له اسلام صل وسلم اذا دخل الخلا وذا جدا متن دی دا جدا متن داو جدا حدیث ده جدا حدیث ځکه مخکې یو حدیث یو کوي په مشور مطن دا د مشور متند هغه کې واچته دا او جدا متند او شای کې واچته لیسته او جدا متند او جدا رواته رو دا جدا رواته رو د حدیث واحد ته حدیثین دي دا تدث حدیث خو جو ان علامه سعدینی رحمت الله علیه د امام تلوزی رحمت الله علیه قول غره کړ د من کرنے بلک بلکې حدیث خاصه ها دویشي سم څه غلط شي دا شهباده مدنونه دږي سنت هوا چې ته راوسته دا واچه ته پکینوه اغه مدن د پاره واچه ته نو دې مدن د پرد واچه ته ته دګه نو قال ابو داود ازادس منکرون دا منکرون دا بالکل صحیح روایت دي امام تلمیذ رحمتہ اللہ علیہ تاکید نکړې ا م موږ د امام ابو داؤد رحمتہ اللہ علیہ منکر ویل تر موږ قالل بل تد حدیث بالکل درجه اذن کې قابل استدلال دي کله چې سيدنا نوتی نو کوم مبارک کاوزونی دی اخبار په خود الغواړي غذر تر د نورو لغواړي اخبار په څو ارضان متندازل نبان متنونم جدا سندونم جدا یومتن سرد واس چهدا بل متن بجون واسدا حمام رحمت الله علی د صحیح رواه ذکر اوی او د تاریخ د هر تاریخ شد د د کما دو منکر کی اگ بد بن د صحیح دا, دا اول خبر ما تبیتر ہوئی د نبی علیہ السلام ده در گرو غته القا هو دشتن زر غته القا او نه دا سلاعت و سلاعت و سلاعت او د نبی له سلام در ټول حيات طيبه کې وا او د نبی له سلام دو فنه بعد ابو بکر رضی الله عنه بیا عمر رضی الله عنه بیا د اسمان رضی الله عنه بیا بیرهریس کاور زد بیا د کوشش شوې ده مبارکه کوته بیاونه مندیشوا <تصفح> آګه د یو توجیه جوړه نو علما او توجیهوم کړی دا امام ابو داود رحمت الله علیه تي اجیت منکر وای تي اجیت منکر وای منکر وای په غوږ نه پکار منکر تاهری دلته نه د صحیح کوشش له بساده منکر دیو د متقدمینو منکر متاخرینو منکر دی او بل د متقدمینو منکر یو یورایی تبلوغات خلاف کوي دی ته منکر ویلي کی بس موطلاقت راوی که جو امر خبرې وکړي یا یو ناشنا ونه خبره کنه دا نو بیا دا تاویل کړي شي دا تاویل کړي شي د امام داوود رحمته الله له قول تعویل کړي شي و امام داوود رحمته الله قول ته بل تاویل بالکل کړي شي امام چې څه راوی دی. ان ذا ظالمتن ده بل ذا ظالمتن اوجدا متندا وجدا متن اگے کہ یو کے واسطہ پر کہ بجنے واسطہ کئی وذا خاتم هو وذا خاتم هو ان ذا ثکان رسول اللہ نے داخل الخلاء وذا خاتم هو نبی علیہ الصلوۃ خلات داخل شو وذا خاتم هو دا خاتم بھی کی کو د انوديتي کي کو دو تعبير نه ات من ورقه ثم القاه ده وزع فزاك القاه ده وزع فزاك القاه لا نذا القادك وزع القاه وي غزل القاه نه کي کو نبي ادا حديثه برابر بشي <تصفيق> والوا في نا نا نا نا. من حما دی چې غې د چاه شوي ده د حما رحم الله ل نه واللهرله حما خبر د اوګوره د من کا چا شدید د او د چ مخالفت نه نه نه نه یو ت من تفره ده رووا یوکه راوي تفر دوړو باري دا د معتبره غیر معتبر یو څه راوی دی هغه یو روایت نقل کړي خپل هیڅ هغه روایت نه نقل کړي دا خبره معتبر ده غیر معتبر معتبر ده خبر کو شو څه دې درمه کیږي نو موروثه ورکړه قرآن په درمه کې چې په بیتله نه د کنه دارمنیکه بندي دا بيجتر ثابت پراني كريم په تارمنیکه نه پسندوکي بند کا ودنه اخصامات دورشي نشوړي تا پراني كريم د عادي کتابه دا په تارمنه کې منبل پري او پسندوکي بندو تلو يريل کې بندو ديवस्था کې بند کا بیا زم حمامتوري تا باندې کوم بو اجازه ثابت لګرځي چې بیا خيال سمبالولې دي ثابت ما جوړه کېدل خبره خوش دا تعویل غلب ده جې او کیمرې کې بند کا فلا نه دایښت بنه توګه دا تعویض کې د پرلیکاریم دې سرونه په کپړګې ته بند کړو ما دا تعجب نه ودی أنا قابلیت تعظیم ده ها قابلیت تعظیم ده په دې په لوی برخته دا دې پرلیکاریم دې کې خو نه پرلیکاریم پوک او لوی رج کې بند دی پو لوی څدک به تر دې او قابلیت تعظیم نه لکی ورکا لکی فوجان تنگلی تیوار دا جایج دیواری طالبان و قرآنونی فوجان و لکی ورکولی دا جایج دیواری ندیج دا نرواری مطلقا سارمنی که غیر سارمنی کنی دا جایج کیونی بیا پتر قولات را قرآن کریم هم پو باکتا کی کی دو حمام لگو سزا سره دا نرواری شایر اللہ دو انجوری د یو معاشه څنور یو معاش بوتہ چې دا جائز دی ځین د پرانه هغه د نبی صلی الله تسلم عنده د ربای وکړه تساعده غوښنه وکړه نبی صلی الله چه وکړي شریف پر په پن کې ګوتای او پلو کې یو دا سوز نه کړ د چارټ شو پکې خو هغه په دې پوځ کې دي نه کې په هغه کې په هغه د دې جوړ کې د سپین زره یو مثال برابر دی نه غټ ناروا نه قال يعطى بارك في تمام النهار فقال لك بمغرب ما كانه قالوا في قال وقال علي وطلبه المضارب يكتب الله يعطيه لا دي جميع كنا ان النبي صلى الله عليه من ورق ثم القاه خاتم سعب القاو سيدا خاتم ورق القاو ندا او خد نبیل اسلام سقوا با دول بكر سقوا بعمر سقوا با عثمان سقوا با فراریز کے غرزة دلد دا القاو زابن جدی سرو سر لگی دی سپنو سر لگی دا مطم کی غلطت ماشاره وبرفت الاسطبراء من الباوت جو ده استنجا او دیم ده اسنجا من البولو دا لازمین رئی کلا کلا دا نجاست دا مخرج نا متجاویر شي بیا واجب گردی زنو رایمو پر نزبالی واجب احنا پر نزبالی اسنجا قلما زورین رئی اسنجا متلقن جا زورین رئی تجاوز دا نجاست و شی زمین المخرج قدر در رحم وغیرہ بیا استنجاز جوړیږي او دین دی استقرا استقرا دي تيوليتي او استن ان استقرا ضرورينا استقرا يتهن ضروري استقرا دي تيوليتي د نا ادب د دي دیناله د وولو قطرات بالکل خالصي وارا بولو که او بیاد دومن انتظارو که چه دا وروبو لقطراتا نالای که خلقو لپاته نش نو الی استبراء لازمون دیتا استبراء و جو کنی استبراء ده اغا لازمی دا استبراء و سنگ هاسلی ندادار سری خپل عادت سره خص طریقه دادا چه دا کوم ځای که او دسمات کرا الی زی که لبناس تاو که چه تا مکمل یقین راشی د ورو بول قطرات زما پنالای که نیدی باتی بس دا با استبرادا طریقه دا یا استبرادا شی پا گرزی دو باری وارا بولو کوری بیالی که کو گرزی لیکن دا طریقه ورخانه دا پرتوغا پا کلوک نسی جاو کلاری گر او کله یو اخباب بل خیلی زور ورده دا بدن دا غش موازر کل پشوی دا که مخلان و پشار دا لاز کم نسی پرتوغا پا کلوک نسی پوچھو اپنا ارضی جکلو پر پر پڑھنے لاخلا سے کربل पांडे بلا دسکم جی صبر اپ صبر حداے چھ پٹ دکہ نہ التزام خلاصہ صبر لازم دے ہم دا ان نقیہ من اثار البول زکہ دا بول نہ عذاب قدر قبر خاطر لا ال صبر المصنف الشيخ زير بن حرب وعنى دونه دادوشو قال حدثنا وكيعن قال حدثنا عن الامش قال سميت مجاهدا يحدث عن تاووس علي بن عباد قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبره حدث <تصفيق> قران وخ کمه